وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من الضلاله ومن النار اخواني في الدين رحمني ورحمهكم الله الحمد لله يا segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala di pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum Kembali kami dan antum sekalian dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bertemu berkumpul di rumah dari rumah rumah Allah Taala. Tentunya tidak lain dan tidak bukan semua yang kita harapkan adalah ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ya, kami. Yang sedang melakukan syafar ya, Barakallahu fikum Demikian antum yang sedang beraktivitas, Sehingga ya, Kita dipertemukan di tempat ini Barakallahu fikum Tentu yang kita harapkan dari Allah Taala Adalah keberkahan ya, Kebaikan Dan tentunya Jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Tujuan kita hidup di dunia Barakallahu fikum yaitu berlomba-lomba Untuk memaksimalkan Usaha, perjuangan, pengorbanan kita ya, Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berubudiyah Menghambakan diri kepada Allah Barakallahu wa ta'ala Nah Jangan sampai ada satu detik pun Berusaha dari satu detik, satu menit Jangan sampai ada satu hal pun yang barakallahu fikum terluput dari amalan kebaikan baik dari lisan maupun anggota badan serta hati yang senantiasa ingat kepada Allah tabaraka taala. Kenapa? Karena barakallahu fikum bukankah cita-cita kita ingin mendapatkan kematian yang baik? Husnul khatimah, menutup hidup dengan penutup yang baik maka jangan beri celah jangan beri celah barakallahu fikum bagi syaitan bagi syayatin minal ins wal jin dari kalangan manusia dan kalangan jin untuk masuk dalam celah-celah waktu senggang kita waktu luang kita yang mana mereka bisa barakallahu fikum menyesatkan kita melemahkan kita, mengendorkan keimanan kita dan melupakan cita-cita kita yaitu apa? mati dalam keadaan husna khatimah. barakallahu fikum oleh karena itu pertemuan yang seperti ini barakallahu fikum kita harapkan kepada Allah SWT memberikan faedah menambah iman menambah iman barakallahu fikum kerana keimanan tidak bisa kita dapatkan di pasar-pasar keimanan tidak mampu kita niat dia naikkan kita tinggikan kita mantapkan di pusat-pusat perbelanjaan, di warung-warung, di tempat-tempat pekerjaan kita mungkin, tapi di tempat inilah di rumah Allah Taala iman itu ya, bisa bertambah wara kalaufikum tak kala dipedengarkan ayat-ayat Allah Taala dan diperdengarkan hadith-hadith Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Maka barangsiapa yang tak kala mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, enam menjadi lembut hatinya barakallah menjadi senang bahagia hatinya nah demikian pula tak diperdengarkan hadis-hadis Nabi SAW menjadi ceria hidupnya menjadi bahagia hidupnya maka ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah tabaraka wa ta'ala sekali lagi ikhwanifiddin rahimahumullah carilah iman itu carilah penambahan iman itu, di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis ilmu, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kami wasiatkan untuk diri kami, peribadi, diri kami peribadi, dan kepada jamaah sekalian, apabila, ada ajakan, hasungan untuk, talabul ilmi, maka, jangan sekali-kali, menjadi sebuah pilihan, ya, Mungkin hari ini capek bekerja. Ah, santai-santailah dulu di rumah. Taklim tak, terus. Hati-hati. Ada celah syaitan yang masuk dalam al-hawa. Kelam hawa nafsumu. Yang mulai membisikkan, melemahkan keimananmu. Nah, berjuang. Lawan. Ya. Barakallahu fikum. Tentu, bagi kita memang yang tidak memiliki keadaan yang darurat. Harus meninggalkan majlis taklim. Nah, kenapa demikian kita sudah ketahui bersama barakallahu fikum. Tidak ada jalan yang mudah untuk menuju surga-Nya Allah Tabaraka taala melainkan dengan jalan talabul ilmi. Sebagaimana Nabi Ali Siratu wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilma, sahala Allahu lahu bihi thariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah SWT maka Allah SWT akan mudahkan baginya untuk menuju syurganya Allah SWT kendaraan syurga adalah ilmu kendaraan menuju jannahnya Allah SWT adalah ilmu bagaimana orang bisa menuju jannahnya Allah SWT dalam keadaan buta dia akan berjalan meraba-raba tak tahu arah buta akan ilmu. Nah, tapi seseorang yang barakah lahu fikum, ya, belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala ibarat seorang yang bisa melihat tahu arah mana jalan kebaikan, mana jalan ke mungkaran. Barakah fikum. Sehingga ikhwan fi din, rahimani rahimakum kita bersyukur kepada Allah SWT hari ini Allah buka mata kita buka mata kita untuk mengenal sunnah untuk mengenal sunnah barakallahu fikum agar apa? agar dengan kendaraan sunnah itu di atas bimbingan Al-Quran di atas bimbingan Nabi SAW bisa menghantarkan kita menuju syurganya Allah SWT berapa banyak hari ini manusia di luar sana dalam keadaan buta dalam keadaan buta para kalaufiu mereka tidak tahu arah kemana harus melangkah, tidak memiliki ilmu. Terkadang yang hak dikatakan batil yang batil dikatakan hak. Okay. Maka sungguh orang yang cerdas akan terus menjaga penglihatan ini, ei ilmu ini, jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga orang yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan. Penglihatan eh, ilmu Basirah yeah. Tapi justru dia seolah-olah ingin Ya Allah cabut saja penglihatanku Biarkan aku menjadi seperti orang buta Yang tak tahu arah yeah. Mungkin lisannya tidak berucap Tapi amalannya Apa contohnya? Meninggalkan majlis ilmu Meninggalkan berkumpul-kumpul bersama Ahlul ilmi Barakallahu alaikum Meninggalkan ta'aun ala'l-biru wa taqwa Ya yeah padahal Allah sudah beri dia penglihatan tapi dia ingin dibutakan na'udzubillah min Ya, nah, ini sebuah analogi sebuah takribul afham pendekatan pemahaman berkaitan tentang jalan yang sudah diberikan oleh Allah SWT bagi mereka yang sudah mendapatkan kecintaan terhadap sunnah bagaikan diberikan penglihatan oleh Allah SWT agar mereka mampu menuju arah yang benar Melijannahnya Allah SWT Dan sebaliknya Orang-orang yang tidak Diberikan kesenangan Kecintaan terhadap sunnah Mereka bagaikan orang yang buta Yang tak tahu arah Kemana jalan menuju syurga Maka ikhwanifiddin rahimahullah Orang yang akias Orang yang cerdas Pasti dia ingin terus bisa melihat Ya Nah Tidak mungkin dia mau seperti orang buta Maka barakallahu fikum ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa ta'ala tu memberikan penglihatan ilmu kepada kita na'am sampai kematian menjemput kita barakallahu fikum dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah amin Allahumma amin. Baik ikhwani fi dini rahiman yarahimukum Allah. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah Ketika dunia ada di dalam genggaman ya. Ketika dunia Ada di dalam genggaman kita Ya'ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kenikmatan itu kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kenikmatan Yang sifatnya ujian Karena ujian tidak mesti Dalam hal perkara yang tidak kita sukai ya. Dalam perkara musibah Bencana Rasa sakit Nah, tidak mesti itu ujian Ujian juga datang dari kenikmatan demi kenikmatan Barakallahu fikum Sehingga ikhwanifidin rahimah Maka pada kesempatan malam hari ini Kita akan coba fokuskan pembahasan kita Kepada ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan yaitu kenikmatan dari sisi dunia Bagaimana sikap kita? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat tersebut ما كإخواني في الدين رحمهنا حكم الله كما بجَّأَكَنَّ فِرْمَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دِسْرَةُ الْقَصَصِ لِأَيَّتِنَكَ تُجُبُّ لَتُجُبُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبْتَغِي فِيمَا أَتَاقَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الْدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَر la yuhibbul mufsidin kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini ayat ini barakallahu fikum Ya, Allah abadikan dalam Al-Quran adalah ayat tentang nasihatnya kaum muslimin di zaman Musa ya. nasihat kaum muslimin di zaman Nabi Musa kepada siapa? kepada Qarun kepada Qarun yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan dia berbagai macam kenikmatan, khususnya kenikmatan duniawi, kenikmatan harta yang begitu melimpah yang dimiliki oleh Korun. Maka apa kata kaum Muslimin ketika itu menasehati Korun? Allah Abadikan dalam Al Quran di ayat ini Barakallahu Fikum kata mereka Wa betaghi fi ma atak Allah dar al akhirah. Wahai Korun! carilah pada yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat ya barakallahu fikum nah Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan nasihat dari barakallahu fikum kaum muslimin di zaman Musa kepada Qawrun siapa sosok Qawrun ini barakallahu fikum al-imam al lukethir rahimahallahu ta'ala dan tafsirnya menyebutkan barakallahu fikum Qawrun bukan dari golongan raja, bukan raja ketika itu adalah Fir'aun mereka sezaman tapi Qorun adalah seorang pengusaha yang kaya raya ya. dia memiliki banyak harta barakallahu fikum naam saking banyaknya rahimahumullah, ya. setiap gudang perbendaharaan hartanya Qorun itu satu kuncinya gigi kuncinya itu giginya ya, barakalahu fiqum itu sebesar jari-jari telunjuk manusia ketika itu, ya barakalahu fiqum itu gigi kuncinya dan kuncinya perbendaharaan hartanya korun itu harus dibawa oleh sekitar enam puluhan biral. Bigol keledai peranakan kuda Yang kuat, yang kokoh ya. Manusia tidak mampu membawanya saking beratnya Barakallahu fikum Dan korun barakallahu fikum Selalu tampil parlenti ya. Nah, dengan pakaian yang necis Yang bagus Tapi barakallahu fikum Di antara tanda kesombongannya Yang menjadi syariat kita hari ini Barakallahu fikum apa? Korun ketika memakai pakaian Dia isbal ya. Menjulurkan pakaiannya Barakallahu fikum Hingga menyeret tanah Ini karena kesombongan Karena kesombongannya Yang memiliki banyak harta Nah sehingga dalam syariat kita Larangan untuk apa? Untuk isbal Harus menaikkan celana di atas mata kaki Agar tidak sombong Karena umat terdahulu seperti itulah keadaannya. Dinilai kesombongan, patokannya Barakaullah fikum tatkala dia menjulurkan pakaiannya hingga ke tanah Barakaullah seperti Qarun. Nah, kemudian Qulifidin rahimakumullah Qarun ini bukan orang jauh dari Musa alaihissalam. Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Al-Imam Al-Kathir menyebutkan ya. ayahnya bernama Yashuk kakeknya Qais Musa ayahnya bernama Imran kakeknya Qais berarti sepupu Ya, barakallahu fikum Nah, artinya bukan orang jauh sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Musa sebagai seorang Nabi dan Rasul sebagai pelajaran buat kita dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan korun sebagai orang yang sombong lagi tidak bersyukur sebagai pelajaran juga buat kita Musa untuk kita teladani korun untuk kita jauhi barakallahu fikum nah sehingga ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah naam inilah ayat yang Allah subhanahu wa ta'at turunkan kepada korun melalui nasihat lisan-lisan kaum muslimin ketika itu barakallahu fikum nah kemudian ikhwanifiddin rahimakumullahu akalan nasihat ini disampaikan kepada Qarun ya. Carilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk kebahagiaan akhiratmu. Maka apa, apa jawab Qarun? Allah abadikan di ayat yang berikutnya. Kata Qarun ya, qala inna ma utituhu ala ilmin 'indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu barakallahu ya. fikum. Itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku ya. Kata Korun Dengan sombongnya dia menjawab demikian Padahal dia sedang dinasehati Apa katanya? Tidaklah aku diberikan kekayaan Itu semata-mata karena ilmuku Karena usahaku, karena skillku, keahlianku Sebagai seorang pengusaha ya. Seolah-olah dia ingin mengatakan Kamu kalau mau kaya kerja usaha Jangan minta-minta terus Seolah-olah seperti itu Padahal kaum muslimin yang dulu Mereka bukan meminta-minta Mereka menasihati korun Agar memperhatikan saudara-saudaranya Kaumnya Keluarganya, tetangganya Minil fukara wa masyakin Dari kalangan orang-orang fakir dan miskin Perhatikanlah mereka Tapi korun sedikitpun tidak mau Mengeluarkan hartanya kepada orang lain Justru harta tersebut dia timbun Ya, di gudang-gudang perbedaharaan hartanya barakallahu fikum. Pelit. Nah. Dia tidak mau menjadikan barakallahu fikum, naam, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. menjadi alat baginya untuk mendapatkan limpahan pahala yang besar insyaallah tabaraka wa taala. Sehingga kita perlu ketahui ikhwani fiddin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kenapa Terkadang ada tetangga kita yang miskin. Barakallahu rezekinya Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui kita. Bukan Allah tidak mampu langsung memberikan rezeki kepada tetangga yang miskin ini, bukan tidak mampu. Allah Maha mampu. Ya. memberikan rezeki tetangga kita yang miskin tidak melalui kita, Allah mampu. Tapi justru Allah memilih kita agar apa agar kita memanfaatkannya untuk apa? Untuk mencari kehidupan akhirat, untuk mencari kenikmatan akhirat, untuk mencari kebahagiaan akhirat. Bayangkan kalau tetangga kita yang miskin itu, nah dia disantuni, dia diberi makan, bukan lewat dari sisi kita. Berapa banyak pahala orang-orang yang lain yang tercurahkan melalui objeknya yaitu siapa? Naam si fakir miskin tadi ya. Dan kita tidak mendapatkan itu ya. Bayangkan kalau saat kita bingung Mau sedekah ini ya. Semuanya sudah ada orang yang menyantuni Bayangkan Harta terus bertumpuk terhadap kita Tapi kita bingung untuk mengeluarkannya Barakallahu fikum Dan kita tidak akan mendapatkan kesempatan Barakallahu fikum Naam untuk mendapatkan kenikmatan kehidupan akhirat barakallahu fikum. Nah, maka inilah hikmah tatkala kita diberi harta, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta kita barakallahu fikum, maka segera jangan lama-lama terlalu ditahan. Ya. Karena apabila kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, maka segera akan dipotong waktu jeda itu oleh iblis dan bala tentaranya barakallahu fiqum. Nah, ya. ketika kita mendapatkan harta masya Allah, anak dan istri kita, sudah kita cukupi mereka. Ada harta yang berlebih. Ya. Ketika pondok misalnya butuh tahun, barakallahu fiqum. Jangan ah nanti nantilah, nanti dulu lihat dulu orang lain, biar jalan dulu yang lain misalnya barakallahu fiqum. Nah, hati-hati nanti-nanti itu justru akan menjadi bencana untukmu bisa jadi engkau tidak akan lagi dapat memberi justru engkau akan mengeluarkan untuk perkara-perkara yang sia-sia bahkan menjermus, menjermuskanmu ke dalam kebinasaan bisa jadi harta yang tadinya engkau akan keluarkan di jalan Allah justru akhirnya engkau keluarkan untuk bermaksiat kepada Allah Allah balik Allah rubah, Allah bolak balik hati kita para fikum maka tak terbesit semangat untuk bertahun maka segera wujudkan, amalkan, jangan tunda-tunda para -tunda, fikum. Nah, karena keutamaan yang sangat besar di sisi Allah, cawar kawat Taala. Nah, kemudian khalifatin rahimahalhamulillah ada beberapa hadis yang menyebutkan berkaitan tentang nikmat apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba oleh seorang hamba fikum, yang nikmat ini diberi oleh Allah SWT yang mungkin kita merasakan sering kita rasakan ini dan mungkin kita termasuk orang yang mendapatkan itu fikum. yang mana nikmat ini harus segera kita wujudkan Iya. Kepada amalan saleh agar barakallahu fikum mendapatkan nikmat kebahagiaan dalam kehidupan akhir Baik. Yang pertama ikhwani fid-din Datang sebuah hari dari waid Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sab'atun yadhilluhum Allahu yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan. Yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ali Sallatu sedang ingin memberitakan akan ada suatu hari yang kita ini sangat-sangat butuh Akan naungan Allah Taala. Ta tidak ada yang mampu lagi menaungi kita Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lain dan tidak bukan Hari itu adalah hari akhir Hari kebangkitan Di antaranya Fenomena-fenomena hari kebangkitan Alatakala kita di Barakallahu fikum Dikumpulkan di padang mahsyar Menunggu hari peradilan yang matahari itu warakahul fikum tidak jauh dari kepala kita. Nah, butuh naungan Allah sawalakawajalah. Akan teriknya matahari tersebut, akan panasnya matahari tersebut, dan manusia pada hari itu ada yang keringatnya bercucuran sampai kepada mata kakinya sampai dengkulnya sampai dadanya bahkan ada seorang hamba yang tenggelam dengan keringatnya Wa wa'iyadu billah maka orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Taala akan Allah ingat orang ini dan Allah SWT berikan perlindungan padanya barakallahu fikun dan naungan pada peristiwa-peristiwa yang lainnya pada hari kiamat, barakahulafiqum tentu kita butuh naungan Allah Subhanahuwataala. Setelah dehidrasi yang begitu mengerikan akibat keringat yang bercucuran yang begitu banyaknya, barakahulafiqum kita butuh naungan Allah. Tawar khotannya yang berikutnya itu apa? Yaitu berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di halut, di telaganya. Untuk apa? Untuk meredakan dahaga tadi, dehidrasi tadi yang begitu mengerikan, ya. Dan kita berkat naungan Allah Taala Taala, kita pun bisa meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kenikmatannya tidak mampu kita bayangkan dan kita gambarkan, barakahalafikum, sehingga terobatilah ya. dehidrasi yang kita rasakan tadi, barakahalafikum. Tak kalah di padang mahsyar bara kalah hafiqum. Puas, hilang dahaga dengan kita minum dari telaga Nabi Alaihissallatu wasallam bara kalah hafiqum dan masih banyak perjalanan perjalanan dalam kehidupan akhirat dan ini membuktikan Ekuanifidin rahimahumullah bahwasanya begitu panjangnya kehidupan akhirat begitu panjangnya sebelum menentukan nanti masuk dalam jannah atau ke neram dan mengalahkan kehidupan usia kita di dunia yeah. usia kita di dunia keumuman umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keumumannya 60 sampai 70 tahun kalau ada yang lebih itu sedikit bukan mayoritas bukan nah bandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, yang orang-orang telah Allah khabarkan dalam Al-Qur'an mereka mengatakan hidup di akhirat itu seolah-olah sebentar saja. Seperti waktu siang sampai sore saja. Sebentar. Ataupun kehidupan dunia itu sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, fikum. Nah, Sehingga, kalau orang yang cerdas, yang sudah mengetahui panjangnya proses perjalanan kehidupan akhirat, ingat, kehidupan akhirat itu bukan dimulai dari hari, hari kebangkitan, bukan. Kehidupan akhirat itu dimulai dari alam barzakh, alam kubur. Itu start pertama, seorang hamba menempuh perjalanan yang panjang dalam perjalanan kehidupan akhirat. Di alam barzak saja, barakalawfikum orang-orang yang sudah diperlihatkan jannah oleh Allah Taala, dia ingin disegerakan kiamat dunia. Demikian sebaliknya orang-orang yang sudah diperlihatkan anwar oleh Allah Taala, dia ingin terus kalau bisa diberi waktu yang lama di alam barzak jangan sampai masuk anwar. Nyalakannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu ikhwani fi din. Tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan bahwasanya perjalanan kehidupan Akhirat itu begitu panjang Agar kita bersabar sebentar Bersabar sebentar dalam kehidupan dunia ini Dan memanfaatkan usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Untuk mencari kehidupan bahagia di akhirat nanti untuk mencari keselamatan dalam perjalanan panjang kita menempuh kehidupan akhirat barakallahu fikum nah tayyib kita kembali kepada hadis ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi nanti di hari kiamat barakallahu fikum dari tujuh golongan ini salah satunya kata nabi ali sallallahu wasallam imamun adilun Pemimpin yang adil, maka kita jadikanlah ini sebagai kenikmatan dari Allah Taala. Ya itu apa? Nikmat kekuasaan atau nikmat kepemimpinan? Barakalahu. Seorang diberikan nikmat ini oleh Allah Taala sebagai ujian, apakah kekuasaan kepemimpinan? yang dicurahkan kepadanya yang diberikan kepadanya dia manfaatkan untuk mencari kehidupan yang indah, yang, yang bahagia di akhirat atau justru dia barakallahu fikum naam tidak amanah dalam kepemimpinannya justru dia mencari kehidupan yang mengerikan di an-nar nerakannya Allah wa kita jangan langsung berfikir oh itu berarti maksudnya ustaz itu orang pejabat presiden, gubernur. Ya, barakallahu fikum, bupati, walikota. Ya, camat, lurah dan seterusnya. Selalah itu bukan tertuju kepada kita. Ingat ikhwani rahimani din, rahiman rahimakumullah, kita adalah pemimpin juga. Minimalnya di dalam rumah tangga kita barakallahu fikum. Kita para suami, Allah berikan anugerah kepemimpinan, kekuasaan di tengah-tengah keluarga kita barakallahu feekum maka hari ini ikhwani fi din rahimakumullah Allah sedang menguji kita tatkala Allah Subhanahu yang dulu kita memohon kepada Allah ya Allah ya. pertemukan aku dengan jodoh yang salehah ya Allah pertemukan aku dengan wanita yang salehah ya Allah minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan jodoh agar mendapatkan keluarga agar mendapatkan keturunan dan ketika diberi maka ujian itu dimulai wara kalaufikum. Nah, seorang abba diberikan kekuasaan kepemimpinan dalam rumah tangganya wara kalaufikum. Nah, ini adalah nikmat yang besar bismillahirrahmanirrahim sehingga dia akan memainkan perannya ketika itu apakah dia akan menjadi seorang imam yang adil pemimpin yang adil di tengah keluarganya atau dia sebaliknya menjadi pemimpin yang zalim terhadap orang-orang yang dikuasainya nah contoh misal kita akan coba uraikan bagaimana gambaran keadilan di dalam rumah tangga Contoh kita memiliki dua anak Yang satu usianya 15 tahun Yang satunya usianya 7 tahun misalnya Bagaimana bersikap adil kepada mereka? Contoh dari sisi memberikan uang jajan Apakah keadilan itu dinilai selalu sama rata? Maka jawabannya tentu tidak Jangan sampai engkau menjadi seorang ayah memberikan uang jajan kepada anak yang tujuh tahun dan anak yang lima belas tahun itu sama contoh engkau berikan jajan lima ribu kepada anakmu yang tujuh tahun dan engkau berikan juga kepada anakmu yang lima belas tahun juga lima ribu sama dari sini engkau melakukan keboliman kepada anakmu yang paling besar yang lima belas tahun tadi kenapa kenapa karena usia yang seperti itu misal ya nominal tentunya berbeda di setiap daerah ya. misal nominal yang segitu tidak cukup bagi dia yang sudah besar lambungnya sudah berbeda dengan anak yang kecil para kalafium kebutuhannya juga sudah berbeda dengan adiknya tapi engkau samakan uang jajannya kebutuhannya dengan adiknya maka itu zalim ya. jadi tolak ukur keadilan bukan sama rata tidak mesti sama rata Barakallahu fikum Tapi harus Barakallahu fikum Dilihat keadaannya Barakallahu fikum Naam Demikian pula Barakallahu fikum Sebaliknya Engkau Memberikan jajan Barakallahu fikum Naam 15 ribu Ataupun ke anak yang usia 15 tahun Uang jajan Yang besar misalnya 50 ribu dan engkau berikan pula kepada adiknya lima puluh ribu. Engkau berlaku zalim juga kepada Barakallahu fikum. Ya. Yang besar demikian pula yang kecil. Yang besar seolah-olah disam, disamain terus. Padahal itu adiknya. Si adik juga engkau beri uang jajan yang banyak seperti kakaknya. Sehingga dia bisa tadbir. Ya. Berfoya-foya ataupun membuang-buang hartanya. Yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhannya. Eh, tapi dia beli karena buangnya banyak. Ya. fikum Sehingga jadilah pemimpin yang adil. Di dalam rumah tangga kita. fikum Karena dengan ini. Ya. Menjadi seorang pemimpin yang adil. Kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Inilah nikmat itu yang sedang diujikan kepada kita Barakallahu fikum Nah Seorang yang diberi Kekuasaan ini Tentu Dia Barakallahu fikum Derajatnya Derajatnya subhanahu wa ta'ala pun berbeda Layaknya seorang pemimpin ya. Yang tadinya dia hanya Camat kemudian jadi bupati berarti derajatnya bertambah derajatnya naik pangkatnya naik demikian pula kita tak kalah diberi istri satu istri derajat kita mulai yang tadinya tidak belum berkeluarga naik memiliki anak keturunan naik lagi derajat kita di dan naiknya derajat kita itu tentu akan berat pula ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Berat pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita oleh karena itu ikhwani fill din rahimani wa rahimakumullah kalau hari ini ada di antara antum yang sudah berumah tangga begitu lama tapi belum dikaruniakan anak maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keturunan kepadamu justru kamu bisa kufur kepada Allah tabaraka wa taala Bisa jadi barakallahu fikum engkau apa? Lupa kepada Allah. lupa akan nikmat Allah. Dan kau berlaku valim kepada anak-anakmu. Maka jangan marah kepada Allah tak kala belum diberikan keturunan. Jangan protes kepada Allah. Ya, jangan marah. Ya Allah, apa kurangku ya Allah? Kami sudah periksa ke dokter sama-sama. Saya sehat, istri saya sehat. Kenapa kau belum berikan anak keturunan kepadaku? Apa salahku? Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, maka berprasakah baiklah kepada Allah Taala Kawat Aala. Karena bisa jadi kalau Allah berikan keturunan kepadamu, engkau bisa kufur kepada Allah Taala Kawat Aala. Engkau bisa meninggalkan Allah Subhanaw Taala atau engkau terbebani. Barakallahufikum dengan syariat yang engkau tidak mampu belum mampu untuk menghadapinya. Barakallahufikum. Salah satunya apa? Kepemimpinan yang bertambah dari tadinya hanya Barakallahu fikum memimpin, memimpin kepada seorang istri sekarang kau harus memimpin kepada dua orang anak atau tiga, empat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fill din rahiman inilah ya nikmat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yaitu nikmat kepemimpinan, nikmat kekuasaan yang harus kita manfaatkan untuk mencari kebahagiaan kehidupan akhirat diantaranya berlakulah adil kepada orang yang kita pimpin dan seterusnya mungkin ada diantara Antum seorang pemimpin perusahaan ya intinya Antum memiliki karyawan memiliki bawahan maka jadilah sebagai seorang pemimpin yang adil barakallahu fikum untuk mencari kehidupan yang indah di akhirat barakallahu fikum Naam. kemudian yang kedua بارك الله فيكم كما في بعض الحديث الذي رواه امام التلميدي عن صحابه الجموله ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda التاجر الصدوق الامين او التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء ما شاء الله Nikmat yang kedua adalah fikum, seorang pedagang yang jujur lagi amanah maka nanti dia akan bersama para nabi orang-orang yang jujur dan para syuhada masyaAllah. artinya apa? tak kala Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita barakalahu fikum ni'mat perniagaan nikmat pekerjaan nikmat maisha barakallahu fikum maka jadikan itu sebagai alat bagi kita untuk mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat nanti barakallahu fikum bahkan nabi alaihi sendiri sebutkan ya ini istilahnya seorang pedagang itu sangat besar kesempatannya Bisa masuk dalam syurga yang paling tinggi Di syurga Tulfirdaus Al-A'la Yang tertinggi Kenapa? Karena Nabi AS sebutkan Seorang pedagang yang jujur lagi amanah Dia akan bersama para Nabi Para Nabi dalam syurga yang tertinggi Para Siddiq Orang-orang yang membenarkan Apa yang dibawa oleh para Nabi terdahulu Orang-orang yang jujur dari kalangan para sahabat-sahabatnya. Mereka juga di surga yang paling tinggi. Para syuhada. Mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Penuh dengan kejujuran. Tidak peduli konsekuensi daripada jihad. yaitu rasa sakit dan kematian. Tapi barakallahulikum mereka lakukan itu semua. Dan mereka Allah tempatkan di surga yang paling tinggi barakallahulikum. Lalu tiba-tiba, masya Allah, Allah berikan kita menjadi seorang pedagang, ya. punya lahan perniagaan. Artinya apa? Allah berikan kesempatan kita untuk bisa masuk dalam jannah yang paling tinggi. Mungkin hari ini kita berat untuk masuk jannahnya Allah tabarakalal dari pintu salat dari pintu puasa, dari pintu jihad. Tapi seorang pedagang barakallahu fiqum dia mampu melambung tinggi masuk dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi apabila dia menjadi seorang pedagang yang jujur lagi amanah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan pada dia untuk tinggal di syurganya Allah Taala yang paling tinggi bersama siapa? Para Nabi ikhwan fill din rahimahukumullah khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bukankah kita sangat merindukan beliau alaihi salatu wassalam Bukankah kita sangat merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam Saking rindunya kita kepada beliau hari ini kita mempelajari hadis-hadis yang datang dari beliau Kita menghafalnya kita mempelajarinya kita ingin merasakan bahawa seolah-olah beliau ada di sekitar kita dengan apa? Dengan adanya hadis-hadis Nabi Alaihissalam yang kita kuasai dan kita pelajari, seolah-olah Nabi Alaihissalam ada di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum. Tetaklah seorang hamba mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Namun memang secara fisik kita belum pernah melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah subhanahu wa ya, ta'ala Sudah memberikan gambaran bagaimana Ciri-ciri fisik Nabi alaih salatu wassalam Seperti dalam sebuah kitab Syama'il Muhammadiyah Jadi kita menghayal tatkala digambarkan fisik Nabi Seperti seperti ini, seperti ini Ter, Menghayal Yang jelas hayalan kita itu Belum pasti membentuk wajah beliau Barakallahu alaihi wa sehingga kerinduan demi kerinduan itu muncul dari benak kita dan kesempatan untuk bertemu dengan beliau salallahu alaihi wasallam sangatlah besar takkanlah kita menjadi pedagang tajir yang jujur dan amanah barakallahu fikun bayangkan ketika kita bertemu dengan Rasul alaihi wasallam barakallahu fikun sosok yang kita rindukan selama ini Ya. Barakallahu alaikum. Apa yang kira-kira akan kita lakukan? Tatkala nanti bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin rasanya kita memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam, menciumi wajah beliau, memutuh beliau, semua yang ada pada diri beliau dan seolah-olah tidak mampu kita melepaskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nikwan Fitriul Hayman Hakumullah. Tatkala kita menjadi seorang pedagang yang jujur dan amanah, Allah masukkan kita ke dalam jannah yang paling tinggi bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Wahasuna ulaika rofiqah dan mereka lah sebaik-baik teman untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan tatkala kita masuk ke jannah itu. Mereka menyebut kita ahlan wasahlan yafulan bin fulan. Kita berpelukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang Abu Bakar dari sebelah kanan Nabi Ali Sallallahu ya. Wasallam, memanggil kita, memanggil kita warakalah hafikum. Nam, Abu Bakar yang dulu kita dengar ceritanya, kisahnya, heroiknya. Fikum. kita bertemu dengannya dan melihat sosok wajahnya fikum. naam datang lagi Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala sang pembuka negeri-negeri naam beliau pun menyapa kita di jannatul firdausil ala di syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi Bukankah kita penasaran ingin mengetahui wajah mereka, ketampanannya, kegagahannya, yang kita dengar hari ini dalam sirah-sirah mereka? Maka jadilah pedagang yang jujur, lagi amanah, barakat Allah fikum. Nah, kita jeda serinat, sudah masuk waktu isya, tafadhal al-mu'adzin yu'adzin. Taib. اخواني في الدين رحم الله من perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya penuh alhamdulillah di antara kita insyaallah semua tidak ada yang menganggur ada saja pekerjaan yang bisa kita lakukan maka manfaatkan setiap usaha kita untuk mengais rezeki mencari rezeki sebagai jalan bagi kita untuk bisa masuk dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi nah bersama para nabi, bersama para sedid bersama para syuhada bersama salihin Ingat Mungkin kita berat masuk jannahnya Allah SWT Dari pintu sholat Kenapa? Karena setiap sholat susah untuk khusyuk Mungkin berat kita masuk Jannahnya Allah SWT Dari pintu puasa Karena terkadang kita tidak kuat Menahan lapar dan dahaga Selain di luar bulan Ramadhan Demikian pula barakallahu fikum. Naam, apalagi berjihad di jalan Allah taala. Baik jihad yang belum adanya kesempatan untuk jihad secara fisik atau kita belum memiliki kemampuan dalam berjihad dengan lisan dan tulisan. Barakallahu fikum. Naam. Maka salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi kesempatan untuk bertempat masuk dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi adalah menjadi seorang pedagang yang jujur barakallahu fikum lagi amanah kata Nabi mereka akan bersama para Nabi para Siddiq, para Syuhada sehingga Ikhwanifidin rahimahumullah sangat boleh dan bagus apabila barakah lahfikum sosok-sosok para sahabat Nabi Ridwalulloh Alaihim ajumain sebagai cita-cita kita untuk bisa bersama mereka seperti kita tanamkan aku ingin bersama mereka Abu Bakar As Siddiq, Umar Bin Khattab, Uthman Bin Affan, Ali Bin Abi Talib, Saal Bin Abi Waqqas, Saal Bin Mu'ad, Dr Rahman Bin Auf. Dan seterusnya dari para Sahabat Sahabat Nabi Ridwanullah Aleyma Ajmain yang mereka penghuni Jannahnya Allah Taala ta Taala ada godaan-godaan dalam perniagaanmu, ada keuntungan yang sangat besar dari keuntungan dunia, tapi itu harus engkau lewati dengan cara yang haram. Maka ingat, ingat hadis ini. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang yang jujur lagi amanah maka dia akan bersama para Nabi, para Siddiq, para Suhada. Tahan gerakanmu untuk berbuat yang haram. Tak kala engkau sedang menimbang, subah timbangan, kau seorang penjual. Barakalahufikum. Ya. Ada kurang, sedikit saja kekurangan. Ingat, pedagang yang jujur, lagi amanah, akan bersama para sahabat Nabi, bahkan bersama Nabi. Jangan engkau melakukan kecurangan. Demikian pula tatkala ada tawaran demi tawaran yang itu harus bekerjasama dengan ribawi. Ingat, apabila engkau berniaga, berniagalah yang jujur, karena engkau akan bersama para Nabi dan para Sahabat Nabi Ridwanullah Alaihimajumain. Jadikan ini motivasi agar engkau tertahan untuk melakukan kesalahan dan dosa, untuk melakukan kecurangan untuk melakukan pengkhianatan terhadap orang-orang yang barakallahu fikum menjadi pelangganmu atau konsumenmu barakallahu fikum. Sekali lagi ingat kisah-kisah mereka, sirah-sirah mereka semoga menjadi penguat bagi kita barakallahu fikum untuk bisa bersama mereka di surga firdaus yang tertinggi barakallahu fikum. Nah kemudian ya ikhwani fill din rahimanur nikmat yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dan apabila dia manfaatkan nikmat ini nikmat duniawi ini dengan baik dengan saleh maka dia barakallahu fikum akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti eh, di jannahnya Allah tabaraka wa taala Nikmat ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi dalam riwayat Bukhari dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau sahabat Amr bin Al-As diutus oleh Nabi alaihi Nabi memerintahkan sahabat Amr ya Amr aku utus engkau dengan sekelompok pasukan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenangkanmu Dan memberikanmu ghanimah Harta Maka apa kata Amr bin Al-As Ya, nah, Kalimat yang memang secara fitrah Dia ingin mengungkapkan kejujurannya dalam berislam Apa kata beliau, kata beliau Ya Rasulullah Saya berislam saya masuk ke dalam agama yang mulia ini bukan tujuan saya untuk mencari harta bukannya Rasulullah. Bukan saya untuk agar bisa mendapatkan ghanimah agar bisa mendapatkan harta. Maka kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya Amar, nikmal malu salih lil mar'i is salih. Ya. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh Allah. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Maksudnya bagaimana? Harta yang baik itu harta yang mampu menyelamatkan seorang untuk mendapatkan kenikmatan kebahagiaan hidup di akhirat. Nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala apabila harta itu dimiliki oleh orang yang saleh, maka Nabi berdoa kepada Abu bin Al-As agar beliau diadugahkan ghanimah mendapatkan ghanimah dengan kemenangan dalam jihad. Karena beliau mengetahui Amr bin Al-As adalah hamba yang saleh, agar nanti terus akan berkumpul dengan Nabi alaih salatu wassalam di jannahnya Allah wa ta'ala Nabi ingin mendukung sahabat Amr Nabi tidak mau berpisah dengan sahabat Amr Nabi sangat bahagia bersama sahabat Amr di dunia dan Nabi ingin sahabat Amr juga berkumpul dengan beliau di jannahnya Allah sawalaqwa Taala. Sehingga Nabi mendoakan beliau agar harta yang beliau meriki agar harta itu agar beliau bisa memanfaatkan harta itu untuk masuk dalam jannahnya Allah sawalaqwa Taala. Jadi sahabat Amr, Nabi mengenal dia seorang yang saleh. Maka Nabi ingin agar harta itu datang kepada Amr sehingga Amr memanfaatkannya untuk mengetuk pintu syurga-Nya Allah Taala Barikallahaladzim. Karena sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh, yang dia mampu memanfaatkannya untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Taala Oleh karena itu ikhwan fitdin. Rahimah dan Rahimahmu, harta ada hari ini pada kita. Harta itu ada pada kita. Rizki yang Allah Swt berikan ada di antara kita masing-masingnya. Maka jangan sampai harta itu justru yang menyesatkan kita, yang membinasakan kita, yang menghancurkan kita, yang tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam syurga yang Allah tabarakallah taala. Enam. Harta maknanya umum. Hari ini kita punya sepeda motor, itu harta kita. Kemana engkau manfaatkan harta itu? Hah? Kemana aku manfaatkan harta itu? Apakah aku manfaatkan untuk talabul ilm, untuk birrul wadiin, untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya? Atau Barakallahu fikum Engkau manfaatkan Untuk menuju Kemaksiatan Dosa Kelalaian Barakallahu fikum Siapa hari ini Yang tidak Memiliki smartphone Itu harta dari Allah Tabaraka wa ta'ala Menjadi ujian bagi kita Apa yang kau manfaatkan Dari handphone ini Smartphone ini Barakallahu fikum Ketahatankah atau kemahsyiatankah? Barakallahu'alaikum Naam Maka harta yang ada pada kita Baju kita Harta kita Barakallahu'alaikum Naam perbendaharaan yang ada di rumah kita Itu adalah bagian daripada harta kita Jangan selalu memikir Saya ini orang miskin ustaz Yang maksudnya harta itu orang-orang kaya Bukan hanya mereka Barakahulahfikum. Apa yang ada pada kita hari ini di tangan kita yang kita gunakan itulah harta kita Barakahulahfikum. Maka lah maka manfaatkanlah harta itu untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat kelak Barakahulahfikum. Sehingga sekali lagi kata Allah subhanahuwataala carilah pada kenikmatan yang Allah subhanahuwataala berikan kepadamu itu. Kebahagian hidup di akhirat, yaitu di surga, jaz Allah Taala kawat Taala. Jangan lalai, jangan lalai bala kalah hufi jangan seperti korun. Allah berikan harta kekuasaan. Dia memimpin beberapa banyak karyawan. Bahkan dia tidak mau menyantuninya. Dia memiliki berbagai macam perniagaan. Tapi ingin semua diraih olehnya dan ditimbun untuk kekayaan hartanya sendiri korun memiliki harta yang begitu banyak begitu besar tapi tidak sedikit pun dia manfaatkan untuk berinfak di jalan Allah SWT maka kemurkaan Allah SWT Allah turunkan kepada korun Allah benamkan dia dan harta-hartanya ya Kedalam perut bumi Barakahulahfikum. Maka hari ini di Indonesia sering apabila menemukan harta dari bumi disebut apa? Harta karun Ya, maksudnya harta Korun. Karena memang Allah benamkan Korun di perut bumi dengan harta hartanya. Ya. Barakahulahfikum. Ya sebagai bukti bahwasannya korun tidak memanfaatkan nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk mencari kehidupan akhirat. Allah hancurkan dia, Allah binasakan dia barakallahu fikum dengan kesombongannya dan rasa tidak syukurnya terhadap pemberian Allah tabarak wa taala. Oleh kerana itu, ikhwan fil din, rahiman yarhimukum Allah. Inilah sebagai pengingat untuk diri kami pribadi kepada dan juga kepada jamaah sekalian apabila dunia itu sudah ada di genggaman tangan kita. Artinya apa? Dibawa di dalam penguasaan kita, di genggaman tangan kita. Maka alihkanlah dia ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Motor kita yang menguasai. Alihkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Handphone kita yang menguasai Maka alihkan dia Untuk meraih kehidupan akhirat di Dijanahnya Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu wa Dan harta-harta kita yang lainnya Tentunya di bawah Di dalam genggaman kita Maka jadikan itu sebagai Alat bagi kita Untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi sia-sia. Kita diangkat oleh Allah menjadi pemimpin rumah tangga, tapi kita menjadi pemimpin yang hancur, yang bangkrut. Barakallahu akum. Apa di antara contoh pemimpin yang bangkrut? Dia menyalahi fitrah. Namanya seorang suami adalah pemimpin rumah tangga arjal kawamuna al-nisa laki-laki itu eh suami itu pemimpin dari kalak daripada istri istrinya wanita-wanitanya maka jangan sampai terbalik istrimu yang menjadi pemimpin engkau menjadi rakyatnya barakah itu namanya pemimpin yang bangkrut yang tidak bisa memanfaatkan. Apa contohnya? Contohnya barakallahu fikum. Engkau tidak mampu mengendalikannya tatkala engkau ingin melakukan ketaatan kepada Allah, tapi engkau memilih tunduk kepadanya tatkala dia minta dunia padahal dia sudah mendapatkan kecukupan darinya. Contoh jadwal taklim ini. Tapi dia mengatakan, "Bang, taklim terusi." Jalan-jalan kenapa sekali-sekali? Parah usah jeling jalan-jalan. Barakalasikum. Engkau tidak mampu mengarahkan dia juga ikut bersama bersamamu serta untuk duduki majlis ilmu. Tapi engkau enggih enggih ke orang Jawa. Ya, barakalasikum. Sami'na wa ato'na dengan perintah daripada istrimu. Oh iya iya. Ya dek, ya dek, yuk jalan-jalan saja Barakalafikum Tak kala kau ingin berinfak bertahun Barakalafikum Kemudian istri mengingat Bang, kan lagi nabung beli mobil Kok tahun terus sih Oh iya ya. Padahal ada pos-posnya masing-masing Tertahan lagi Kebijakanmu ingin memanfaatkan harta Untuk mencari kebaikan akhirat secara tidak langsung memang di hadapan manusia engkau seorang pemimpin, siapa kepala keluarganya si fulan bin fulan. Tapi di dalam kerajaanmu engkau justru menjadi rakyat daripada istrimu barakallahu fikum. Nah, maka ini pemimpin yang bangkrut. Pemimpin yang di hadapan Allah subhanahu wa tidak memiliki nilai karena dia tidak mampu mendirikan kepemimpinannya, kekuasaannya. Oleh karena itu kami ingatkan pula kepada para ummat, para akhwat, barakallahu fikum, hendaklah ikut bersabar dalam menghadapi dunia ini. Tatkala suamimu menggenggam dunia itu, maka dukunglah dia untuk mencari kehidupan akhirat. Karena ketahuilah, tatkala engkau menjadi istri yang salihah, tatkala engkau menjadi istri yang salihah, Maka kesolehanmu akan mengalahkan bidadari-bidadari yang ingin menjadi pesaingmu nanti di jannahnya Allah Taala. Para bidadari-bidadari itu semua akan kalah dengan seorang wanita yang salihah Tapi sebaliknya, tak kalah seorang istri selalu merasa tinggi diri di hadapan suaminya memarahi suaminya, membentak-bentak suaminya. Banyak bidadari-bidadari yang cemburu, yang marah, yang tidak suka dengan perbuatan mubarakallahu fikum. Mereka gemes, tidak sabar, ingin menyelamatkan suamimu dari dekapanmu. Barakallahu Mereka tidak rela. Ya, suamimu Ya menjadi bawahanmu barakallahu fikum na'am oleh karena itu ya, barakallahu fikum apabila hari ini para lelaki selalu barakallahu fikum na'am dimotivasi dengan ditunggu oleh bidadari di jannah maka kamu jangan lukalah jadilah wanita yang soleha engkau akan mampu mengalahkan mereka semua nanti di syurganya Allah tabarakat wa ta'ala na'am Engkau akan mengalahkan bidara-bidari itu, dan suamimu tetap akan bertukuk lutut mencintai dirimu kembali nanti di surga Nya Allah Taala jatuh cinta lagi kepada dirimu. Tak kalau Allah Subhanahuwataala pertemukan engkau kembali dengan suamimu, dia akan memilih dirimu dibandingkan bidara-bidari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahuwataala, karena kesolehanmu, kesolehahanmu mengalahkan. Para bidari bidari tersebut barakallahu fikum. Nah. Jadi sekarang seolah-olah para akhwat, para umhat seperti tidak punya harapan. Ya sudahlah suamiku jadi orang soleh di surga. Ya Sudah sama bidari bidari. Jangan bersedih. Engkau mampu mengalahkan mereka dengan kesolehanmu, dengan ketaatanmu kepada suamimu. Ya, barakahalahu fikum. Nah, maka ikhwan fitdin. Rahimahnu rahimakum Allahu Jami'ah. Inilah diantara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hari ini. Dan insya Allah semuanya itu ada hari ini pada kita. Kepemimpinan, perniagaan dan harta itu hari ini kita miliki Barakallah Fikum. Hari ini di dalam genggaman kita Barakallah Fikum. Maka manfaatkanlah itu semua untuk mencari kehidupan yang bahagia di akhirat kelak Barakallah Fikum. Dan ingat. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan setinggi-tinggi permintaan Dengan setinggi-tinggi permintaan Apa itu setinggi-tinggi permintaan? Sudah barang tentu Ya Allah Masukkan aku dalam syurga Firdaus yang paling tinggi Ya Allah Yang mana nanti akan hidup Berdampingan denganmu Ya Allah Bisa melihat wajahmu Ya Allah Bisa tinggal bersama Nabi-Mu Para Nabi dan para Rasul dan bersama Rasulullah ya Allah, bersama para sedek, para syuhada, para salihin ya Allah. Minta kepada Allah Taala, Allah Taala. Allah tidak pernah membatasi permintaan doa hambanya. Mintalah setinggi tingginya kepada Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengijabah doa doa hambanya yang jujur meminta itu semua. Eh jujur tidak hanya dengan lisannya yang berdoa tapi dengan amalannya juga ikut melakukan ketaatan sebab sebab dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang diminta itu walaupun pada hakikatnya kalaupun Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah tabarak wa taala hanya memberi emperan surganya saja kepada kita itu sudah nikmat luar biasa tapi ya masa kita minta emperan surganya Allah Itu cita-cita yang begitu rendah Untuk kehidupan akhirat Minta kehidupan yang tinggi Minta syurga yang paling tinggi InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Ingat Sebagaimana motivasi yang kami sampaikan tadi Itu juga motivasi untuk diri kami Bukankah kita rindu untuk melihat wajahnya Rasul alaih salatu wassalam Bukankah kita rindu ingin melihat Abu Bakar as-siddiq Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Demikian pula para ummahat, bukankah kalian rindu melihat wajahnya? Khadijah bintu Khuwailid. Bukankah kalian rindu melihat wajahnya Aisyah? Radhiyallahu ta'ala 'anhuma. Bukankah kalian rindu untuk melihat Ummul Mukminin seluruhnya? dan sahabiah-sahabiah yang lainnya maka menjadilah wanita yang salehah demikian pula para aba jadilah seorang ayah yang saleh suami yang saleh barakallahu fikum agar Allah tabaraka wa taala menganugerahkan barakallahu fikum jannah yang kita cita-citakan cita itu barakallahu fikum jalannya hari ini sudah ada tinggal kita mau menjalaninya ataukah tidak tentu takdir di Insya Allah Tabarak wa taala namun hikmah Allah merahasiakan takdir Allah sudah kita semua sudah ada tempatnya ini Allah sudah takdirkan kita jauh sebelum kita diciptakan ke dunia ini apakah kita menjadi penghuni syurga ataukah kita menjadi penghuni neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Taala ta tapi Allah rahasiakan itu Barakallahu fikum, agar kita bersemangat untuk mencari takdir yang terbaik di sisi Allah Taala ta yaitu jannah. Kenapa? Karena Allah berikan kita model fitrah kebaikan, senang dengan perbuatan baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan cahaya sunnah, pilihkan kita untuk mendapatkan cahaya sunnah, hidayah. Dan kita menempuhnya barakahlah hafikum. Nah, tinggal kita menunggu takdir dari Allah Ta'ala ta Apakah kita termasuk penduduk surga Nya Allah Ta'ala ta ataukah kita termasuk penghuni nerakanya Allah Wa'iyadu billah? Lihatlah mereka yang orang-orang yang sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan menjadi penghuni jannah dan annar dalam keadaan mereka masih hidup apakah ketika mereka diberikan barakallahu fikum berita sebagai penghuni neraka barakallahu fikum bayangkan siapa contohnya contohnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib alias Abu Lahab Allah khabarkan dia menjadi penghuni annar tak kala dia masih hidup salah satunya dengan surat al-lahab Tadkala Nabi SAW mengajaknya barakallahu fikum untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi apa jawabannya? Ta'ban laka ya Muhammad. Alihana jama' sana. Tadkala Nabi SAW mengajak penduduk kota Mekah ketika itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala khususnya keluarganya yang juga yang hadir di situ. Tapi tiba-tiba Abu Lahab ini datang dengan menunjuk Nabi SAW tahban lak ya muhammad jalaka anka wahai muhammad alihada jama'tana apakah untuk ini engkau kumpulkan kami eh maksudnya apa untuk omong kosong ini engkau kumpulkan kami maka tidak menunggu waktu yang lama takala ketika itu nabi alaihi langsung jatuh semangatnya ketika itu orang-orang diam terdiam dan Hendak akan mengikuti Nabi Alaihissalatu Wasallam untuk mentauhikan Allah Taala Kau Taala, tapi dipotong pembicaraan itu oleh Abu Lahab. Yang memotong juga pamannya sendiri. Abu Lahab adalah pamannya sendiri yang kafir, sehingga jatuh. Semangatnya jatuh, mentalnya Nabi Alaihissalam ketika itu bahkan dia bersedih. Tapi Allah hibur dia dengan hukuman kepada orang yang menggertak, yang menghardik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah surat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Tabbaciada abilah habi watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab yang menunjuk Nabi Alaihissalam tersebut Barakallahu Fikum. Ila akhir ayat Allah tetapkan dia dan istrinya sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu Wataala. Lalu lihat keadaannya. Tak takdir itu Allah ceritakan, Allah sebutkan tak dia masih hidup, bagaimana kondisinya? Ingin melakukan kebaikan dah sudah enggak bisa. Hidup segan mati tak mau. Hidup segan, tidak bisa melakukan kebaikan lagi Tidak bisa melakukan ketaatan lagi Selalu diarahkan untuk melakukan keharaman Selalu diarahkan untuk melakukan kejelekan Selalu diarahkan untuk melakukan kemausiaan ya, Barakallahu fikum Nah Hidup segan, tidak bisa berbuat kebaikan malas untuk hidup, mati pun tak mau Pasti sudah neraka sudah menunggunya Bayangkan kalau kita diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni nerakanya Allah tabarakat wa ta'ala wa iya'adhu billah nah, Pasti air mata ini terus mengalir kering karena rasa takutnya akan nerakanya Allah tapi hati ini tidak bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Barakallahu fikum Nah mengerikan Kemudian sebaliknya yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan mereka menjadi penghuni syurga dalam keadaan mereka masih hidup dalam keadaan mereka masih hidup. Sebagaimana Nabi SAW bersabda Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali bin Abi Thalib fil Jannah. Al Rasul sebutkan namanya per individu menjadi penghuni syurga. Apakah mereka langsung? Alhamdulillah. Bebas Syariat, bebas untuk beramal, santai-santai, main-main, maksiat aja, karena kita sudah pasti masuk surga. La, justru makin mereka terbebani sebagai tanggungjawab mereka di hadapan Allah Taala kalau tak seorang penghuni jannah. Yang harus nantiasa menggambarkan ciri-ciri mereka kepada umat. Mereka berusaha untuk terus melakukan amal saleh. Mereka menangis, menangis haru tak kala Rasul, Alaihissalam memfonis mereka sebagai penghuni surga ny Allah Taala wa Taala. Tapi tangisan itu, naam juga dibumbui dengan semangat yang berapi-api untuk tetap istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah di atas amalan saleh dan setia kepada Allah dan Rasulnya barakallahu fikum nah mungkin beda halnya kalau kita ya, diberi diberi informasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum menjadi ahli jannah mungkin ya sebagai seperti seorang sufi hari ini padahal mereka tidak tahu takdirnya tapi apa mereka mengatakan saya sudah tingkatan ma'rifat enggak perlu lagi syariat Artinya apa? Berarti dia sudah dijamin masuk surga. Dengan kata lain, dia merasa dirinya sudah mendapatkan jaminan masuk surga sehingga tidak perlu lagi beramal. Tidak perlu lagi beramal barakallahu fikum. Padahal mana dalilnya engkau dijamin masuk jannah oleh Allah taala? Ta tidak ada ikhwani fill din rahiman wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu itulah hikmah diantara Allah rahasiakan takdir itu kepada kita agar kita tentunya mencari takdir yang terbaik kepada kita sehingga kita berusaha berjuang Barakallahu fikum menjadi penghuni syurgaNya Allah tabarakalahu taala nah oleh karena itu ikhwani fi din rahimahumullah inilah perkara yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini Berkaitan tentang apabila dunia ada dalam genggaman kita maka manfaatkanlah untuk mencari kehidupan yang indah yang bahagia di akhirat kelak barakallahu fikum jangan justru barakallahu fikum dunia itu justru menggrogoti kita menyeret kita barakallahu fikum ke dalam nerakanya Allah tabaraka taala dan kita sudah sebutkan di antara contohnya apa saja nikmat itu kekuasaan perniagaan dan harta maka jadikan itu sebagai alat bagi kita untuk menempati syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi yang di dimana tatkala kita tinggal di sana kebahagiaan itu tak akan pernah berakhir kebahagiaan tidak pernah akan berganti dengan kesedihan kebahagiaan akan abadi selama-lamanya barakallahu fikum naam itulah yang kita harapkan rahimani, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mempermudah kita Untuk memperbaiki segala amalan ibadah kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Istiqamahkan kita dalam Al-Quran wa Sunnah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Juga mewafatkan kita Dalam keadaan husnul khatimah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yang hari ini telah mengumpulkan kita di dunia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Kembali mengumpulkan kita nanti Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama para nabi Bersama para sidit Bersama para syuhada Bersama para salihin Dan mereka lah sebaik-baik teman Di jannahnya Allah Sabaraka wa ta'ala Amin Allahumma amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad.